Fredas presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Oh. Fredas morgon till talkshow med Janne Holmbom Johanna Lind i PFM. fredas här är Herr Jan om helt solo i studion. Välkomna. Du lyssnar på Fredagsfrälan. Ja, det gör du. Välkommen till Fredagsfrälan. Här på RadioHitze 597,8 som en Det är fredag den 6 mars och idag ska vi prata om något som kanske känns ännu mer aktuellt än på länge. Nämligen fred. I nyhetsflödet just nu så hör vi väldigt ofta om militärer, försvarspolitiker och säkerhetsexperter diskutera upprustning, hotbilder och strategier. Men det finns också andra röster. Lite senare i programmet så ringer jag upp Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska freds. Världens äldsta fortfarande aktiva fredsorganisation. Vi ska prata om hur fredsrörelsen ser på världsläget och vad fredsarbete egentligen idag innebär. Men givetvis, vi ska också uppmärksamma dagens namnsdagsbarn, prata lite om språk, för det är nämligen den europeiska logop logopeddagen. Och så är det världsbönsdagen för fred. Det här är fredagsfrallan. Varmt välkomna. Nu kör vi. Vi hör en din fritagsbransch. Du lyssnar på Fredagsbrallan. Ja, det gör det. Och du undrar, vad var det där för musik? Jag kände så väl igen den. Jo, men det var musikstycket Yrla från den fantastiska tv-serien Ebba och Didrik. Kommer ni ihåg den? Ja, där bland annat... Helge Skog var operasångaren som sjöng falskt och som bara väntade på att Metropolitan skulle ringa. Eller var det Laskala i Milano rent av som skulle ringa. Ja, varför spelar jag den då? Ja, det är ju en sån här melodikryssövergång. Det är nämligen Ebbe och Ebba som har namnsta idag. Så den lilla trudelutten tillägnar jag alla Ebbor och Ebber där ute. De kommer från ett gammalt germans namn och betyder ungefär styrka och mod. Alltså två verkligen robusta namn får man väl ändå tillstå. Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed. Don't feel like Tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and. Stay. I feel like kicking up my bones so leave a message at the zone cuz today I swear I'm not to win anything nothing at all Woo nothing at all Woo nothing at all You need that to pray this bro child Ja det gör det och idag är det europeiska logopeddagen. Ni vet logopeder som arbetar med det som vi oftast tar för givet tal, språk och kommunikation. Och jag tänkte vi skulle prata lite om de där små orden som vi slänger in när vi pratar. Ni vet de där, är liksom typ alltså, vad heter det? De kallas för utfyllnadsord eller lite finare, diskurspartiklar. Och det finns där, de finns där av en anledning, eller hur? Va? När vi säger och liksom så är det egentligen hjälpa, att hjälpa hjärnan att eh, tänka medan munnen håller kvar ordet i, i samtalet. Så nästa gång någon säger typ tio gånger i en mening, tänk inte att det är slarv. Det är bara hjärnan som liksom jobbar i realtid. Listen to the Friday brunch. Du lyssnar på Ja det gör det och det där tycker jag var så passande inför nästa inslag här. Det där var nämligen De Dummaste med låten Mot Golgata och Revolverkäkar sjunger de om och Just nu pågår det väpnade konflikter runt om i hela världen. Det är hur många som helst. Kriget i Ukraina förstås, men också konflikter i Sudan, Myanmar, Gaza, Yemen och inte minst Iran och runt omkring ja, överallt. Eh, samtidigt så diskuterar vi militär upprustning i många länder. Vi satsar miljarder och återigen miljarder för att känna oss säkra. Men mitt i debatten finns också människor som, och organisationer som arbetar med fredsarbete och konfliktförebyggande arbete. En av de organisationerna är Svenska Freds. Så jag har helt enkelt ringt upp Kerstin Bergeå på Svenska Freds ordförande. Hallå Kerstin, är du där? Det är jag. Hallå, hallå. Här. Välkommen till Fredagsfrallan. Tackar. Hör du, jag tänkte ja det här, det här är ju tunga ämnen men när man slår på radio, när man tittar på tv, när man bläddrar i tidningar. Jag har aldrig sett så många uniformer som under den senaste tiden. Vad tänker du? Ja, men det militära perspektivet är ju väldigt dominerande i media. Det måste jag verkligen säga. och Det speglar väl en slags övertro på vad militära medel ska kunna åstadkomma. Precis som du sa, att det är på något sätt det som är vägen till eh, hållbar fred eller något slags säkerhet i alla fall. Och det är ju in inget som jag stämmer in i utan jag ser ju eh, andra lösningar eh, skulle man kunna säga. Ja, Att så vill vi liksom bygga hållbar fred då måste vi satsa långt innan de första skotten eller de första bomberna avfyras. Och då är det helt andra saker som bistånd, ett starkare FN, trygga demokratiska samhällen som vi behöver skapa där vi kan lösa konflikterna fredligt eh, och, innan våldet bryter ut. Men du svenska fred, som du är ordförande i, det är, mm. det är ingen ny företeelse. Ni är gamla som gatan, eller? Ja, det är vi. Vi är i alla fall över 140 år gamla och vi Aha. är samma liksom, övertygelse om att det går att förebygga att krigen bryter ut för vi kan ju lösa konflikter fredligt. Det handlar om var vi lägger resurserna och satsar och att ta tillvara på den fredsforskning som finns och, och verkligen investera i diplomati, i förebyggande, i alla de normer och institutioner som vi vet måste säkerställa just det här att vi hanterar konflikterna fredligt istället. Men allting talar ju för upprustning och det är bara säkerhetspolitik nu. Alltså, tappar man liksom inte sugen? Alltså, känner man inte liksom, vad fan, jag spelar Candy Crush istället? Eller? Alltså, hur, hur, ser, hur, hur ser Svenska freds på utvecklingen i världen just nu? Och vad, mm. Sitter ni bara liksom i ett hörn och skakar som alla andra? eller? eller, eller bara... Nej, jag tror att det som skiljer oss är att vi kanaliserar våren. Eh... Frustration och eh, oro eh, till handling- och det kan ju såklart, som du säger, låta väldigt ovanligt att höra någon som pratar om nedrustning och, och helt andra metoder. Men det har faktiskt att Sverige har varit historiskt bra på att jobba för fred och nedrustning. Och vara en stark aktör i FN och satsa på ett starkt bistånd. Och vi kan det här med fred, så vi måste ju liksom se det som den aktiva... Det aktiva arbetet som det är och, och verkligen investera i det. Och det är ju någonting som vi trycker på för varje dag. Men sen är vi förstås otroligt oroade eh, just i utvecklingen som du inledde med. Mm. Att vi har så fruktansvärt många konflikter i världen. Inte minst nu av det som hände i lördags med att eh, kärnvapenstaterna, Israel och eh, USA attackerar Iran. med strid med folkrätten. Vi ser hundra. <klipp> Tusentals människor som flyr nu i Libanon på grund av det här. Och, och vi ser ju inte att krig är vägen till hållbar fred, eh, varken i Iran eller någon annanstans. Så att det vi verkligen oroas över är i den här eh, urvattningen av den internationella rättsordningen som just nu pågår. Och vi ser även att Sverige bidrar till den nu. Eh, inte minst med att börja legitimera kärnvapen och lura mm. in oss på att tro att det ska vara någon garant för svensk säkerhet fast det är ett massförstörelsevapen som skulle kunna utplåna oss på bara Balamåren. Alltså det, det jag funderar på, är vi så oerhört cykliska vi uppfattar ju inte att vi är cykliska men jag menar, det som hände tidigt 1910 -tal talet eller 10-talet vi vet vad det ledde till vi vet vad som hände med upprustningen under 30-talet, vad det ledde till. Och, och nu ser vi precis samma sak igen. Alltså vi såg ju kalla kriget i och för sig också, men lär vi inte av historien? Jag håller med dig om att det finns otroligt många likheter innan världskrigen bröt ut just i att det pågick en enorm militär upprustning och länder får med av i allianser. Det är ju någonting som vi ja, också är kritiska till att Sverige är med i och även ingår i att legitimera kärnvapen genom att vara med i en kärnvapenallians och nu diskutera ännu en slags kärnvapenallians med Frankrike. Det här är ju något som bara har kommit upp den senaste nu ska vi se. Tappar vi dig nu? Är du kvar? Eller så bröts det där. Hallå? Hallå? Ja, nu tappade vi nog Kerstin där. Då. Det, är bara, det är så bara klick. Men hörni, då, då gör vi så att vi tar och... Eh, vi spelar en låt och så ska vi se ja, om vi får tag i henne igen. Mm. Du lyssnar på Ja, vi blev liksom utsatta för någon sån cyberkrig här Kerstin. Vi blev ja. avbrutna i vårt telefonsamtal. Som på fred. Och om det är ryssen som är. Eller vem det nu är. Eller om det är till och med våra egna signalspanare som gör. eller så kanske det bara var en fnurrra på tråden som det heter. där. Du, eh, jag ska bara rekapitulera. Kerstin och svenska oh, ja! fredsordförande. Och vi pratar om, vi pratar om, alltså det pågår ju mer än 60 konflikter, väpnade konflikter i, runt om i världen. Jag menar, hur, hur många som helst, det som man skulle kunna definiera som krig, jag menar, senast nu bara Pakistan och Afghanistan, och, alltså det, det, det verkar som att det, liksom, det går som en löpel, eller en farsot över, över världen. Eller har det alltid varit så här då? Nej det är en ökning precis som du säger och även när det gäller demokratiska tillbakagångar så är vi ju det att det också är något som backar just, eh, just precis nu. Så att, eh, Vi såg ju efter andra världskriget att, att internationella rätten började byggas upp med FNs, we the people, vi ska lösa konflikterna. Så att vi aldrig ska hamna där igen. Så att det gäller ju att vi håller kvar det och FN och de här institutionella avtalen. De blir ju inte bättre än vad medlemsstaterna gör dem till. Och om medlemsstaterna bara investerar i mer pengar till militär upprustning, då blir det ju inte mycket kvar att fatsa på eh, att hantera konflikter fredligt. Så att det här måste ju omprioriteras så vi skapar förutsättningar för att skapa hållbar fred. Men du, om, man, om, man, om man följer nyheterna, och det gör ju, de, de flesta av oss gör ju, man blir ju liksom, jag är till och med stängt av alla de här postnotiserna. För man, blir ju liksom, man får ju för mycket information hela tiden. Men så sitter man och tittar då på, ja, man sitter och tittar på statstelevisionen eller vad det kan vara för någonting. Och så dyker det upp en försvarspolitiker eller en militär. Eller en säkerhetssnubbe som, som kan någonting. Om, om du skulle titta, vad tycker du liksom saknas i den offentliga debatten eller diskussionen? Ja, vi i Svenska Fredsgränskar ju makten och alla de här militaristiska besluten som tas i just den trädsla som manas upp i att vi, alltså vi skulle ju inte... Det är otroliga resurser. Alltså det är den största budgetposten i våra gemensamma eh, stadsfinanser går i år till militär upprustning mer än budgetposten till kommunerna. Eh, så att, ja, det är enorma belopp. Eh, och, och, och det talas ju otro, alldeles för lite om det. Alltså de kritiska rösterna får alldeles för lite plats. De granskande rösterna får alldeles för lite plats. Eh, de olika perspektiven får alldeles för lite plats. Så att eh, ja, du som jobbar med media, det, det är väldigt bra att du ringer upp mig och ger ja. andra röster En eh, ett, eh, ett utrymme. Vi försöker ju såklart så mycket vi bara kan i våra sociala medier, i våran podd, i, i att liksom, skicka pressmeddelanden och komma ut på alla sätt vi bara kan. Och inte minst så har vi väldigt många människor runt om i Sverige som organiserar sig i lokalföreningar och fredsgrupper. Liksom, det har gått bara på två år från sju stycken grupper till över 40 eh, som ändå samlas. Liksom, eh, och vårt medlemsomtal i vår förening har också tredubblats eh, på, på väldigt kort tid. Så att, menar, det finns ett stort engagemang av de som Ibland då, ibland måste man ju bara som du säger bara få stänga av och vila. Ja. Det är ju som liksom en storm. Alltså, det är så mycket dåliga nyheter och fruktansvärt. Men, men, men, men liksom, den långsiktiga taktiken är ju ändå att, att försöka kanalisera sin frustration till handling och konstruktivt liksom, känna att vi är med och försöka gå i rätt riktning. Du kör just det där ja. när man stänger av. Då kan man ju mm. faktiskt lyssna på musik. Det är ett bra ja. sätt att stänga ja. den. Och jag det vet att du på Öland hörde en tjej som hette Amena. Ja. Just det. Och, och jag tänkte att vi skulle spela en låt med henne. Hon heter, eller låten heter Do Good, Be Better. Det passar väl ganska bra. Och så återkommer vi och så fortsätter vi prata lite om fredsarbetet. det är Härligt underbart. You gave me a voice but you tell me what to say You made my choice so like you I don't astray. You just know how to tame Can't you see that I'm living in a frame Nu lyssnar på Fredas Ja, det gör du morgontidig i Radio Talkshow här på Hitsa 597,8. Zoom bygg med mig Jan Holm. Och just nu så pratar jag med Kerstin på Svenska Freds. Och vi, jag, jag tänker, ja det där var väl inte, det var väl, kopplade du av nu ett par minuter där? Mm. Jag ja. ja, jag har Ja, Ja, ja det pipa. var ändå ja. lite hoppfullt måste jag säga. Ja. Och du, och jag, du, du nämner mm. det förut att Sverige har ju liksom, vi har ju spelat en roll och, och vi borde väl kunna spela en, en roll även igen då, i fredsarbetet och diplomati. Vad, vad, vad är dina tankar runt det här? Ja, men självklart, självklart det går ju att göra politiska utspel just precis nu. Till exempel om det som händer i Mellanöstern, att nu måste eh, civila skyddas. De ska alltid skyddas enligt den internationella rätten. Vi måste försvara den. Människors fri och rättigheter måste respekteras. Vi måste satsa på diplomati, avspänning och fredsbygge. Så att jag vill ju att våra politiker ska prata om det här eh, och göra uttalanden i EU och FN och sätta upp för de här principerna. Att det är det som är vägen till hållbar fred och mänsklig säkerhet. Så det, det är ju bara några ord bort och sen är det resurser eh, och ett tankesätt naturligtvis eh, om att här, vara beslutad samman och att att det har varit som en soft power Sverige har haft att vara bra på fred ja. och säkerhet och det i sig gör oss tryggare. Men, men om man då att tänker, tänker så att de här att, att, om man tänker att de har fullt mm. upp nu då med, med att och trumfa varandra, det här är ju bra det skapar ju arbetstillfällen och ja. Gotland blir befolkat ja. igen och allt vad det kan vara för någonting. Men om man, om man säger, att ja, låt dem då Låt dem vara där och så är vi nagel på dem. Men om man då istället går till sig själv och så tänker jag så här. Men vad kan jag som enskild människa göra för att bidra till en fredligare värld? Va, va, mm. Vad kan jag göra? Mer än att bli medlem i Svenska Fredska, tänker jag. Men, ja. Men, ja. ja, men det är en jättebra idé. Mm. För att tillsammans så blir vi ju starkare och för en annan... En annan världssätt att se en annan politik som vi behöver. Och då, eh, då spelar det faktiskt roll eh, att, att gå med i en fredsförening. Mm. Mm, eh. Och för att politiken kommer inte ta de här besluten och satsa på fredsförebyggande om man inte känner att man har opinionen med sig så att det är jätteviktigt att vi är en del av den opinionen och som du ger plats för de här samtalen för att det är ju så mycket som händer nu så vi måste prata om de här frågorna, det är ju som ett första steg och sen kanske man hittar någon som är likasinnad och som vi skriver en debattartikel eller skriver på en protestlista hos eh, Svenska Freds. Vi har en till exempel om att vi måste förbli samvapens fritt eh, i Sverige. Att vi behöver en lag som garanterar det eh, till exempel. Eh, så man kan göra det lilla eh, och det stora eh, tänker jag. Och sen så är det faktiskt så. Eh, som, eh, jag tänkte om jag får citera en statsvetare som heter France. Han skriver så här. Det var inte NATO som besegrade de kommunistiska regimerna i Östeuropa. Det var polska hamnarbetare, östtyska kyrkobesökare, estniska folksångare, tjeckiska intellektuella och miljontals vanliga medborgare. Så mm. eh, att eh, det finns eh, alltid människor, oavsett hur tuff världen är, eh, om krig pågår så finns det alltid människor som organiserar sig för fred. Innan en konflikt bryter ut, eller under konflikt, eller efteråt, för att bygga ihop samhällena igen. Och så finns det då vi som jobbar så hårt för att vi ska hålla det utanför grejer att vi måste liksom förebygga eh, långt innan bomberna börjar falla. De ska inte börja falla. Vi har haft 200 år av fred i Sverige. Ja. Jag klar utan kärnvapenparaplyer och doktriner. Det är, det här är inget, vi ska inte gå in i något helt annat sätt att bygga säkerhet, just som, som många av våra politiker uppmanar oss att göra. Alltså jag är ju uppvuxen med bomben. Det är ju den, alltså man höll på sen slutgiltig lösningen, men det är ju liksom, det är, det är så definitivt. Men nu verkar liksom moderna politiker och tänker, de tänker att ja, men kärnvapen det kan man använda begränsat. Alltså, eller jag, jag förstår inte ens tanken. Jag tycker det är så konstigt att ett land som är så pass upplyst som Sverige över ja. alltså, överhuvudtaget reflekterar över att vi skulle kunna ha kärnvapen. Ja, att det skulle på något sätt eh, alltså, göra oss riggare. Liksom det skapar det rädsla, upprustning, livsfara. Det ja. hotar hela den här nedrustningsarbetet som är byggt upp eh, genom icke-spridningsavtalet. Det raserar årtionden av arbete. Ja, eh, och de här konsekvenserna ja. är oåterkalliga. Alltså, ja. Det handlar ju om massmord av civila och ja. dessutom så gör det oss eh, till en måltavla för att Kärnvapenspektrum riktas ju in mot kärnvappen alltså ja. i Sverige. Ja. Ja. Alltså varför sätta var, ja. ja. ja, i vårt land i vår ja. befolkning i pant för någon slags eh, teori eh, av avskräckning. Alltså det är en teori, det är ingen garanti, utan det är snarare eh, livsfarlig utveckling. Jag såg en rubrik som fladdrade förbi bland morgontidarna om det var idag. Så stod det så att vi ska kärnvapen fast bara i krig. Det, tycker jag, ja. det, är lite, det är ungefär ja. som finnarna har. Man får vapenvägra i Finland men det gäller inte i krig. Ja, det är det också, är den, den är också rätt bra tycker jag. ja, så, ja. ja. men, ja, men... Nej, men det, det är tydligen det nya. Liksom, att, här, ja, nej, ja. Visst, inte kärnvapen i Sverige ja. men, men, men, men i fredstid Men, ja. men det, det måste ju såklart ja. förbjudas i, i alla tider ja. för det gör oss inte trygga urgen till Sverige säkra utan snarare utsätter oss för enorma risker. Men du Kerstin, så här på slutet mm. nu har vi ju sänkt alla här alltså, som, som tänkte att de skulle ha tak och mys ikväll, och så kommer de bara liksom, köpa jodtabletter och klä in huset i bly istället men, men alltså om man ser på världsläget så, så känns det som att det känns oerhört pessimistiskt men, men vad ger dig ändå hopp just nu? Vad, vad, vad, för, det, för det finns hopp, eller? Ja det är klart att det finns hopp så länge det finns liv som du säger, vi har ju otroligt många erfarenheter att bygga på och, och ta fram igen eh, och, och liksom skapa en, en stark eh, eh, politik för nedrustning och fred. Det är fullt möjligt och det är enskilda människor som avgör världens öden. Du kan vara en av dem. Du kan göra något litet. Liksom. Så att, eh, jag tänker att varje människa som väljer att gå med i en fredsförening varje människa som Ta de våra samtalen, mötena. Och det, det vill vi. Vi vill leva i fred. Och då tänker jag att vi kan samlas runt det. Ja men vad bra. Det där får ju bli ganska bra och sköna slutord. Kerstin, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig. Jag önskar dig en riktigt skön fredag och en fredsfull helg. Ja, och så tänkte jag att vi skickar med oss vi får ett paket här av själva Ulf Lundell som sjunger Vi går mot bättre tider. Tack snälla, skötte om dig. Det bra. Ja, det kan bara bli bättre. Hej, tack. Vi går mot öst, vi går mot väst Vi går mot ljus, vi går mot liv, vi går mot fest Vi går mot bättre tid Ascolta il branche del Benedikt Du lyssnar på Fredagsprallan jag gör du. Jan Holmbom här och jäklar. Så, många knappar håller jag reda på. ni det där var svenska freds. Ja, men är du intresserad av fredsarbete så varför inte bli medlem? Vad vet jag. Eller engagera dig på något annat sätt? Ja, men kom ihåg. Just nu, runt om i vår värld så pågår en massa väpnade konflikter. I Ukraina på Gaza, i Sudan, Myanmar, Etiopien, Somalien, Yemen, Nigeria, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Iran och runt om golfstaterna. Engagera dig. Jag vet hur det är. Det känns för jävligt. Men tänk, du kan göra skillnad. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, du lyssnar på fredagsfrallan med mig Janne Holm, om din vapenvägrare i eten. Så här, fredag den 6 mars. Första vårfredagen i första vårmånaden. Och imorgon lite, lite sämre väder, men sen sol, sol, sol. Tack kära ljuset för att du är tillbaka som vi har saknat dig. Verkligen. Hörrni, vet ni att idag är det också världsbön dagen för fred? Ja men det passar ju som hand i handske verkligen. Den infaller varje år första fredagen i mars och den uppmärksammas i över 170 länder. Människor samlas för att uttrycka en gemensam önskan om fred, förståelse och inte minst empati. Och även om många böner är religiösa, finns det också ett mer allmänt mänskligt sätt att formulera. En sådan önskan så jag tänkte för er, exklusivt, läsa en kort fredsbön utan religiösa ord. Humanistisk fredsbön Må vi minnas att varje människa bär ett liv som är lika värdefullt som vårt eget. Må vi lyssna mer än vi ropar. Må vi förstå att rädsla föder konflikt, men att mod kan skapa fred. Och må vi aldrig vänja oss vid krig som om det vore något normalt. Vi så sakta men säkert runder av dagens fredags för alla. Det är lätt att känna sig liten inför världens konflikter. Men historien visar att många fredsprocesser faktiskt har börjat ganska stillsamt. Med samtal. Med diplomati. Med människor som vägar acceptera att krig är den enda vägen. Och ibland började just så här, med att man låter fler röster komma till tals. Det här var fredagsfrallan den 6 mars. Jag heter Jan Holmbom. Tack för att du lyssnade och vi hörs igen nästa fredag. Svannan morgon till talkshow med Jan Holborn i FN. i